Kotzak desekretia badu. Bekusenia. Ozan zerkiak inbertu izbiztantaren. Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegito daztu mara izi. Zinema! Zinema! <fellabytes> Ingelz ezazmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan edurua ez ari zaita bost klon, klon edo bost zantzari zinez, perfektoak lez. Badana ikeri hori bakizu zubi egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ongitorriak entzule. Gure gaurko kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur Bayona Dabegira Iarriko gara, Baionako Euskal Museoan, Ba, printsaurreko bat egin baitute bi mila eta inoiz baino bisitari gehiago izan ditu Euskal Museoak eta hartara ba, izan dituzten bisitarien inguruan eta baita ere hartu dituzten erronka berrien inguruan mintzatzeko aukera izan dugu intzararrita. Hirurogeita bi mila ehunta hirurogeita bat bisitari hamalauhauerakusketa hogeita zorzi mintegi ehunta berrogeita hamarra animazio. Euskal Museoak bi mila eta hamazazpia zenbaki batzuk ehunta berrogeita hemez talde eta aurren presentzia nabarmena ere, zazpimilata laueun kontatu baitituzte. Marka guztiak hau txirituztela dira digu Rafa Zulaika Euskal Museoko zuzendariak. Bai, alada, da, Eta zorionak ez guakian, baize, eta zorionak etorri diren e, guzti egi, baita langile guztiari, baita bezuei eda bidei, azken finean e, denon arteko lana, baita, e, lantaldea da. Zemat pertsona? iruditan babi erudirita bi mila markatu e, eta berrehun lagun borobilduz izan ditugu. Horrek esan egtu haiitu ba, lehen urtean baino eta ja errekorrazena zorziun ba, lagun gehio. Thlean esklabu antzien uartea zen erakusketa nagusia Bai? Pentsatu behar da ere, udara izanik, ba arrueri egokitutako, ba, lebazko delako eragusketa txipi bat hemen isoko eh, haretontan, eta biek egin note duten, agian, arrakasta hori onditu dadin, ba, agian bai, baino tromblen bereziki, eh, osongi hartua izan da, pentsatut bai, helduen eta familien aldetik, zein eskolen aldetik, eskutik bereziki. Be, Nuenbait, pentsatzen ginuen alde batetik, zerresana esana, bazuela, etzela bat ere landua, esklabutza eren bai, historia atal hori baino bon, nunbait gainditu ditu gai du eh gain ditu gaitu interesak eta zori berri <gibarik> berriro Zenbat gertakari izan dituzue 2017an uh kontestinaga ba, da, dauno <laughs> Uh, baino bon, astean badira hiru lau batzutan bost ere, e, beste batzutan ba, la zaigo eta guztira ehundanda berrogeita hamar bat izan dira. Eh? Ez denak publiko orokorari irekiak batzuetan izaten baiira, ba, mintegiak eta lako gauzak ba, entrepreseek edo elkarte batzuek ba, eren barne mailan beren lanen egiteko balio, baliatu egiten dira, eh? gure aretoetaz. etaz, baina orokorrean publikoari begira ehun inguru bai. Taurrantzat ere proposamena initz. Baurrentzako proposamenak, eh, nik pospozik izanendu dut erreferentzia eh, eh, badalan nolabait eh, pentsatu nik eh, apalki ba, Euskal Museoa eh, izan ere baditugu ba bitartekaritzaz mediazio delako lan horreta sarduratzen diren profesional handiak eta nabarmentzeko ere euskarazari bai gara, ez frantsesez hutsean eta orain arte bezala askotan o, leku askotan ere hala iten baita, baizik eta eh, elebidunean Esta Euskal Aldetik bon, ez du inola seres aterik 100eko edo 50 edo erdita erdi delarik, baino nabaritzen da urtearen poderioz nabaritzen da, ba gorakadoala, mki mki. Ta hori ere pozgarria da. 2018 ari begira, U, uh, proiektuak ere ba ehun 100 bat inguru, 100 bat inguru hitzaldiaren egiteko prest, baita Mabi goiti ba, erakusketa txiki esan dezagun e, areto honetan, gehi hiru erakusketa handi e, goiko errobi zeneko aretoetan, bon, Bi edo 3 nabarmentzeko aipatuko nuke ba, Frantziako Turra helduko e, baita udaran eta Eutalien berezikiki ona ba, itzordu ere jada hartua dugu haiekin. E, eta bereziki be, bon, agaramontarrekin batera historia eta artea gustartzen dugun bezala, berriro ere baino beste e, garai bateko historia eta artea lotuko dituen erakusketa badugu abriusia gaur taldekoa bagia. E, Gaur taldea izan duzan Oteiza, Txigida, Basterretxeat, Amendi Buresk Kulturgilek, Zein Amable Arias, Ruiz Balerdi, Sistiaga eta Zumetak sortu uh, taldea. Eta esan ziteken erresistenzia uh, talde artistiko bat izan zela. Eh? Ze frankismo garaia da. Uh, bon, frantzian izan zen irautza, nola nolabaiteko irautza eh? sortzian. Bon, Espainia mailan eta bereziki Euskal Herrian izantzen benetan o bildu ziren indar horiek, sortzaileen indarrak eta burubelarriariko zien, uh, no labait arte ofizialazenaren kontra eta Europan jada urtetan aizieen abanguardiak eta sortze edo sarmen bide berriak de, jorratu nahian, bon, horren Horren nun baite eh, ikuspegia ez da izango erakusketaren nabarkatu eh, artistikoa baizik eh, eta soilik, baizik eta historikoa izan bezala eta nunbait mm, bestelako ba, kanta dela, hizkuntza dela eh, hainbat gauza dago esateko elkarteten mailan ere eh, garai hortan berpizkuntza bidean ba, izandako dinamika horrena. Eta horiek ba, uztailia urria bitartean, eh, goi, areto handi horietan, errabi zenekoetan, aurkeztuko diogu publikoari. Hemengo hiendea ibiltzen da, museoan? Bai, bai, nik beti egin izan dut, hori e, agintari aurrean. E, agertarazi, esan edut gauza bada erakusketak eta zorionekoa, benetan, eh, ba, baliabide batzuk izaitia eh, olako erakusketa, ba, arrakastandiko erakusketak eskenializateko, baina zorionez ere, Euskal Museo bada, bada itzordu bat, bada e, bizitarien tzat, berezikik kanpoko entzat, eh, e, ba, itzordu bat, eta zenbat jende ikusten dugun, ba, ara, diasporatik etorriak, ba, done jakue, done jakue, bidean ahideen, eta bar, ba, deskubritu edo, deskubritzeko arai Jan, e, pentsatute Euskal Museoa izan daitekela baliabidea. Eta horre ere esango nuke ba, esker mila e, bereziki baionako turismo bulegoari, baino baita Euskal Herriko turismo bulego guztiei, E baitut gure informazioa badutela, hortaz guk <laughs> okupatu behar dugu, baino haiek ere bideratu egiten dutela bizitariengan. Barrafa Zulaika Euskal Museoko zuzendariaren adierazmenak entzun dituzue eta xetasunentzat edo informazioaren eskuratzeko goan hartu badutela webgune batere: webikoizeroaldiz.museemarratsoa-bask.uko. alea deko polita hau oso begiren hortzea bertzen diren mendiak eta ze bernak ze koloreak hartutuzte Alzaria eta Alzheimerreko heritasuna gaitzatartuta Maizie Zubeliak oroitzen naizen oizeneko emanaldi berri bat eskainiko du bihar azkaineko Kilika gaztean arratseko 7etan azkaingo ikastolaren alde irakurketa eta taularatze saio bat eskainiko duain zuzen ere Bernadett Lujorekin oltsa gainean eta gurtzanean dotzaren bideo batez lagundurik idatzi duen lanaren taularatze bat proposatzen baitu irakurgetatik ara goduan proposamen bat izanez. Ba, mai zubeldiarekin mintzatu gara, oroitzen naizeno izeneko proposamen hontaz eta, berau, kontatu digu. arztapen batean nola iritsiden lanunen egitera. Zemekoek askotan uste dute gorla nagoela eta oiuka izazkit. Zabala, malam, zabala? Gugunek ez de La tut sera pas menes oreille très bien et altitude. Maieso del día. zerbait sortzen dudanean behart batetik abiatzen da. Eh, beharra da guk amadugula dugula eri Alzheimerrekin eta nire kudeatzeko edo emozionalki gauzak aurre eramateko modua, ba, auketu bat sortu behar du, distantziatu pixkat eta hola laguntzen hau, distantzian begiratuta, batetik laguntzen hau, ulertzera nik nola bizi ditutu den gauzak, hori ulertzeko lagungarria zait, eta gero ba, bilakaera bat, azkenean saten duzu ba, esgarra geldituko horretan, zerbait egin behar dugu sufrimentu horrekin, eta egunean egunekoa biziz postasuna hundiak ere ditugu amarekin, eta oso hongi dago, eta bera, ara, bere, prozesu horretan, eta etzen hainbeste, eta gero niri gustatzen zaidana da, ehm, bueno, baliotasun bat zer du, niretzat oso, oso baliotsua izan da, izan zait, lagungarri izan zaitizu garri, ehm, ba hori, aurrera egiteko, aintzina joateko, Baina ez nere kasua aipatzea interesantea. Interesgarria da intimotik abiatu eta ja, universalera buruz joatea. Eta dena gara hemen pertsonak eta denek ditugu bizipenak eta, bueno, eta, bueno, ikusi du jendea unkitua zela edo harrapatua <risa> izan dela historian, ba, jo, ba, ikaragarri postena izan beste noen espero, egin ez da, orduan bikaino. Batzuetan, posta zena dizait. Ba, mai, zubeldia eta behinadet lujo iratzoki holtzak gainean gogoan hartu, oroitzena izen oizeneko, ba, lana ikusi izango duzuela biar azkaineko kilikagaztetxean arratzeko zazpiretan, azkaingo ikastolaren alde eta sartzeak salmentan dira boste urotan. Aztuko badu biziditzagun uneak Aztuko badu dasie sai da sur maitena sulan go ta lurraren mar dulan astuko badu bilditzagun gunasarreak dastak ditzagun gozo tabiot zerrean punta iesa da zumula ustartu ziren lurra amaren zabeleku zua eta iratiko urbe zas agonitzordua billa desagon gorde sekretua Elkar karga itesent zitami shi lini shirka argaskilak bisinik modorok pailazo bilakatu nahi luke zirko batean. Bere historia kondatua da, antzerki honetan. Screenman Man lehen aldiko Euskaraz egokitua izan da. Screen man, antzerkia, bideoa eta txontxongiloak. Hortar gialen hogeita batean, amarrak da erditan, biltoki gelan, azkainen, sortzi edo uro, asunak, 06, ama bost euro, 06 asunak, 0x6, geita bost, laruggeita maikara dituz. Edo Aglo maratxo, Supeivaz.fr webunean, Ba egunera begira iarri naiko nuke orain bihar gure kantuzkantu eman berako talde bat izango baitugu gomidatu. Azken trena izeneko taldeak bere lehen diska plazaratzeko aukera izan du, zerotik izen eko lan aizu zen eta labada barroka alternatiboan ari den musika taldeunen ezagutzeko tartea hartuko duk julen barandiaran, matxin arbelaitz, zion matizior eta jokin pinatxo dira taldekideak eta taldekide batzuk izango ditugu bihar kantuzkantu eman kizunean. Baue duzue 0tik izeneko lanean aurkitu izango dugun kantuetariko battzean Ez naiz izango zure Eskulan Ez naiz zure ondasun Jauna! la koana tasunieng nagusi Tendut jauna, jauna, nire barrenak erretzen Iguin ez begiratzen, nauzu beti Borditzun zarenean Zasun dauntar arti iritsi gara gaurkoan entzule. Nere aldetik, besterik ez, bihar arte izan ongei. Spoiler, spoiler, lapurtuntakoan ez dute sekula itzu. Lamentua, izango da boladan jarriko duten ezurritea eta hori bera ez tatzen asmatzea zure zerekin agusiena hortarako zure eskura mila kaira gazki batera zeine petan tanola erabakitzeari teituko zaio askatasona eta lengo zorduan bat They sangora They sing a circle around me Kotzak be abadu, behin gusenia. Ozan zerkiak inberdintz piztantan, eh? Bara bakkatuko non zuen, zinema zitzegitean ostumara izi. <hazen molue> <hazen /lue> Ingelz ezazmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bors, pseg, zaz, izortzi, gertz, hau, hau, Benan eduburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzeriz zinez, perfiktoak lez. Bada naikeri hori, bakizu zubi egiteko, bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA